Първо съборно послание на Апостол Петър Апостол Петър насочва вниманието на учениците на новото учение към великата тайна на Голгота, към изкуплението на човечеството, направено от Христа, чрез неговата жертва на Голгота. А също така говори за възкресението на Христа, който с това победи смъртта и отвори пътя за всеки човек да може да мине по този път на възхода. Той ни разкрива идеята, че Христос, чрез своята кръв, ни е спасил от греха. Това е една дълбока окултна идея, за която сега няма да се спирам. Той също апелира към предобиване на чистотата като първа стъпка в пътя, който Христос посочва на човечеството. Ще цитирам някои мисли от посланието на Петър, за да се види как той разбира това изкупление като знаете, че не тленни неща, сребро или злато, сте изкупени от светния живот, предаден вам от бащите ви, но със къпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречистен, който наистина беше предопределен преди създанието на света. Но се яви в окончанието на времената за вас, които чрез него повярвахте в Бога, който го възкреси от мъртвите и му е дал слава така, защото вярата и е надеждата ви да бъдат в Бога. Понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте се един друг горещо от сърце, тъй както се възродихте не от тленно семе, а от нетленно, чрез Божието Слово, което живее и трае до века. Първа глава, 18-23 стих И тъй, като отхвърлите всяка злоба, всяка лукавщина, лицемерие, завист и всяко одумване, пожелайте като новородени младенци чистото духовно мляко за да пораснете чрез него към спасение. Ако сте опитали, че Господ е благ, при когото идвайки, като жив камък от човеците отхвърлен, а от Бога избран и скъпоценен, и вие, като живи камъни се съграждате в духовен дом, за да станете свето свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исуса Христа. Втора глава, първи 5 стих Възлюбени, умолявам ви като пришелци и чужденци на света, да се въздържате от плътски страсти, които воюват против душата, да живеете благоприлично между езичниците, тъй щото относно това, за което ви одумват като злодейци, да прославят Бога във времето, когато ще ги посети, понеже виждат добрите ви дела. 2 глава, 11-12 стих Защото това е Божията воля, като правите добро да затулете устата на невежите и глупави човеци, като свободни обаче, не употребяващи свободата, като покривало на злото, но като Божии слуги. Почитайте всички, обичайте братството, от Бога се бойте, царя почитайте. Втора глава, 15-17 стих. Защото каква похвала, ако понасете търпеливо, когато ви бият за престъпленията ви, но когато вършите добро и страдате, ако понасете търпеливо, това е угодно пред Бога, защото на това сте и призовани понеже Христос пострада за вас, и ви остави пример да последвате по Неговите стъпки. Който грях не е сторил, нито се е намерило лукавщина в устата му. Който, бидейки охулван, хула не отвръщаше, като страдаше, не заплашваше, но предаваше делото си на този, който съди справедливо който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото. Тъй, щото като сме умрели за греховете, да живеем за правдата, с чиято рана вие оздравяхте, защото като овце блуждаяхте. Но сега се върнахте при пастиря и епископа на душите ви. Втора глава, 20-25 стих А най-после Бъдете всички единомислени, съчувствителни, братолюбиви, милостиви, смирено мъдри. Не въздавайте зло за зло или хула за хула, а напротив, благославяйте. Понеже на това бяхте призовани, за да наследите благословение защото очите на Господа са върху праведните и ушите му към тяхната молитва, но лицето на Господа е против уния, които вършат зло. Трета глава, 8-9, 12 стих Защото е по-добре да страдате, като вършите добро, ако е така Божията воля, а не да вършите зло, защото и Христос един път пострада за греховете. Праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога, бидейки омъртвен по плът, а оживотворен по дух, с който отиде да проповядва на духовете в тъмнината, възкръсна от мъртвите, който е отясно на Бога, като се е възнесъл на небето и комуто се покориха ангели, власти и сили. Трета глава, 7, 19, 22 стих И тъй, понеже Христос пострада по плът, въоръжете се и вие със същата мисъл, защото пострадалият от плътта се оставил от греха, за да живее през останалото в тялото време, не вече по човешки страсти, а по Божията воля. Четвърта глава, първи-втори стих Преди всичко имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове. Четиринайста глава, осми стих Бъдете гостолюбиви едни към други без роптание. Четвърта глава, девети стих Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг, като добри настойници на многоразличната Божия благодат. Ако говори някой, нека говори като такъв, който прогласява Божии словеса. Ако служи някой, нека служи като такъв който действа с силата, която му дава Бог, за да се слави във всичко Бог, чрез Исуса Христа, комуто е славата и господството до вечни векове. Амин. Четвърта глава, 10 и 11 стих Възлюблени, не се чудете на огнените изпитания, които дохождат върху вас, за да ви опитат, като че ли ви се случва нещо чудно. Но радвайте се, за гдето с това вие имате общение в страданията с Христа, за да се зарадвате пре-много и когато се яви Неговата слава. Блажени сте, ако ви опозоряват за Христовото име, защото духът на славата и на Бога почива върху вас, от тях се хули, а от към вас се прославя. 4 глава, 12-14 стих И тъй смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвеси своевременно и всяка ваша грижа възложете на Него, защото той се грижи за вас. Пета глава, шести седми стих Бъдете трезвени, будни, противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв, обикаля търсейки кого да погълне. Пета глава, осми стих Съпротивете се нему, стоейки твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви в света. пета глава, 9 стих А Бог, на всяка благодат, който ни е призовал в своята вечна слава чрез Христа Исуса, ще ви усъвършенства, утвърди, укрепи и направи непоколебими, след като пострадате малко. Пета глава, 70 стих Във всички тези мисли, които изнесох от първото послание на Петър, са дадени ред методи и правила, които като се спазват, човек ще придобие необходимата чистота и вътрешен мир, които са първото условие за да може да влезе във връзка с разумните същества на космоса, с Божествения дух, с Христа, който ще го ръководи по пътя на съвършенство.